When we were winning Jag fick kvimpa Broder Daniel i bakgrunden Jag har Utbildningsradion i bakgrunden, ja <laughs> Ja, alla har Olika intressen Ja, första gången sett hur hon äh, Winterborn Älg ser ut i verkligheten äh, äh, Jag känner inte igen namnet Vem är det? Nej Vinterborn älg. Like me, Men herregud ju David. Vad är det som har hänt? Det är <laughs> Ja, Det är det vanliga. Alltså, jag, jag, jag har inte varit frisk sedan 2002 Jag har något som ligger Som ett litet sjödjur i Min kropp Latent och bara väntar på att anfalla Ja så, Jag är så trött på att vara på sjukhus utomlands alltså. Men jag, vad fan Jag fick en grej När, jag var, när vi var på USA-turné 2002 Mm och åkte in på sjukhus Och sen dess har jag aldrig blivit riktigt frisk Ja Jag har ju en bra backkatalog på olika Sjukhusbesök Frankfurt Frankfurt är nog min favorit Nej ja, Jo fast det var rätt länge Men jag var ju även på läkarbesök i Schweiz Ja, Schweiz. Ja det var ju lite som att tiden hade stått stilla där Det var som att komma in i en sån här Dyr SVT-produktion som går i 3. <skratt> då Dova gröna Färger och, och mörka Träpaneler Och en doktor med Brås <skratt> Med brås och sånt stetoskop Både för öga och så att lyssna på hjärtljud ja. Hängande runt halsen Ja, och folk rökar inomhus och så Ja Fy fan ja, det är fint. Uff, Hur mår du nu då? Ja, Nu mår jag bra. Ja, Du är hemma hos dig eller? Ja, hemma. Du är inte på sjukhus nu? Nej, jag är inte på sjukhus. Nej, kan man göra Jag har ju många hem. Ja, ja jag vet så därför. Jag... Ja, men bilen är väl kanske den mest. Vänta. <laughs> fan. Jag blev orolig. Jag såg de bilderna. Jag bara, Nej, nu är det som kristna som fanns svart ut i ögonen. Han är då, men nu då? Mm. Han har ju halv Nej, han sjuk också. Jävla högstatussjukdom. Sånt där som man kan få diagnos på och skit. Det är ju lyxt. <laughs> och, och enkla tabletter. Ja. Billiga tabletter också. Nej, Storm. Vet du vad, vad tantet... Det, det, det spred sig så jag var infekterad i hela jävla käften. Tantköttet och tungan och grejer. Så de, jag fick ju det. åka... Transporteras då. Jag har åkt lite ambulans här. Ja. har besökt... Alla sjukhus i hela Göteborgsregionen där den kvällen. Oh, <laughs> <laughs> och så säger tandläkaren Och öppnar munnen på mig Tittar de ner När de två stycken En håller i och en visar. Shit Säger de Fy fan ursäkta jag Så Men om du hade sett hur de skulle gå ut Det var en tant alltså. En tant som knappt kan ordet shit Shit De flög bakåt det låg jag, In a white room With black Jag hade ju En eh, inflammation jävla knä eh, Som jag fick precis innan jag åkte till Spanien Så tänkte jag så här. nu jävlar nu ska, nu ska jag vara On top of the game den här gången Nu ska jag inte hamna på något ut sjukhus så jag åkte så jag, till sjukcentralen som var natt upp kvällen innan vi drog till Spanien och fick mm. lite för detta den jäven överlistade mig ut ja. efter tre dagar så blir det samma skit så då tänkte jag jag ska fan inte jag ska inte in på ett spaniskt sjukhus så är det bara helt det där mig ja du försökte väl motverka det är som att det ska gå över som vi andra jobbar tänker jag ja det är samma här tyvärr. Jag, det är inte att jag ramlar av såden som de får köra in mig. Jag åker inte in bara för att kolla vad det verkar vara som verkar vara på gång. Före med att vänta är att man kan ju få ro, ro, lite mer intressanta sjukhus. <laughs> Diagnoserna kan ju bli lite besvärligare. Ja, och mer. ja jag är med där. Ja, den vi sa när vi gjorde 2002, ja, det var så jävla dåligt. Så, så mm. följer jag ju ut slut kom vi till Los Angeles. Det var så dåligt. Då tog vår manager mig i nackskinnet. Och så åkte vi akut in till Sidar sina i sjukhuset. Det är Hollywood-sjukhuset där Madonna döde barn och sånt. Ja, ja jag menar. jag där. fick folk en god räkning efter det. Gostar 20 000 dollar att parkera bilen. Mm. Tar ni kort. Får du ge dig något då? Kan du checka? Ja. Idag har jag ätit nötkräm på burk och en uh, blåbärsmilkshake på Max. Chips. Så jag är på banan igen. Vad är det? J-Lenna, du försöker säga. Vi, vi pratar lite mer om det för jag är ju den, Av den typen av karaktär att, Jag tror att jag har en sån Superkromåga Jag skulle kunna adoptera sjukdomar Jag pratar om ja. Men jag, jag känner att jag har Den superkraften Du det, intressant Ja In Svämmor är ju fantastiskt på att prata om sjukdomar. Det är, ju, det är en av här favorittopics. Speciellt eftersom man äter fin söndagsmiddag och alla är samlade. Och ska och så börjar de prata om så. Ja du fan du vet Kerstin. var ju iväg eh, där och fick amputera foten. Ja <laughs> du vet och då, <laughs> och då kliver jag in i det det är, så. Jag, jag, eller det är ingenting som jag gör genom tankar. Du, du amputerar inte foten bara dig själv. Nej inte, inte, inte så Men jag har gjort det redan genom att prata Pappa Gerke står i, i köket med Gå och lägg dig Fabian Det är ingenting för dig Svartfot. Gå <laughs> och lägg dig så. All the no smack all the You, no it back. Hur, ligger, hur ligger planen? Ska du vara någon ledig eller? Det vet jag inte. <laughs> jag vet aldrig sånt. Jack. Kan inte. Du jobbar inte så? Nej, för jag har saker Jag har fullt upp varje dag på korna nu gör de saker där. Jag vet inte om jag är ledig om två veckor liksom. Men du måste det här är svenska <laughs> svenska mode. Jag frågar kanske är var är du vecka 31 där? Vad gör du då? Ja. det är inte läste fråga ja. dig det. Man öppnar ögonen och så är helvan igång. Det är jag vecka 31. Du kommer vara ledig någon dag kring julafton. För det firar även ni, det vet jag. Även finska sidan av släkten är Ja, den finska sidan av släkten är... Många av dem har åkt till L.A. Den här julen. Nej. Vad fan är det med dem nu? Vad har de på gång det? Ja, ja, visst. De gillar precis som jag att vara det. Värmen och ljudet och ja. närvaron. Hallå Betty. Ja, det jag, jag vet inte. Jag ska vara med Walter och så systrar ja. för vi kvisten på kvällen. Ja. Men du kommer också bo någon dag där så vi kan träffas också. Ja ja. Jag, jag, alltså jag, är, jag är aldrig långt bort. Det är du som är långt bort. Ja, ja, jag är ju rätt långt bort ibland. Jo. Mm. <laughs> ja. Oh, what else. Helvetet, lyssnar du på musikhjälpen? Nej, det orkar jag inte med. Alltså det Nej, nej, jag Jag gillar ju inte välj, den heter vet du. What else? Men men, what else? din Janne. Kommer nog väl. Ja, det är afrika från när ni var i Barcelona. Ja den är, den är avgjord. Så det t shirten är helt otroligt. Vi kommer skickas till. Vi har en dansk lyssnare, Kim Häger. Ja yeah, för fan. Ja yeah, för fan. Han Kim, är där. Välkommen. Varskippar jag Kommer du att gå och skippar det? Alltså grattis Danmark då. Ja, vi får säga det. Grattis Danmark. Varsågoda. Varsågoda. Ni har ju ändå gett oss Pusher-trilogin. Lite så. Och precis. Men vi säger grattis, Danmark. Grattis, Danmark. Jag ska i framtiden ägna mer tid och energi åt Danmark. Det borde egentligen alla göra. Jag lovar detta nu. Vi, våra grannländer överhuvudtaget är ju, är ju... Vi är ju fruktansvärt... Eh, som Sverige då, som land betraktat Är ju väldigt ignoranta mot våra grannländer Absolut Det räcker ju komma till Norge och så bara sitter de och glor liksom på På svensk tv och har full koll Men Men vi, jag har ju Vi Ni vet ju inte det Nej, När de kom, de här äh, Kings of Convenience till Stockholm och spela mm. Ja, det gick bra första låten så. Men så skulle de prata mellan låtarna Sätta på Södra Teaterna på Mosebacken då började folk i publiken finissa. För de tyckte det lätt så roligt att han pratade norska. Och då har vi ändå sålt ut dem i två världskrig. I rad. Det är inte stabilt. Som vi behandlar det. Ja. Some are har du tänkt på det med... Uh, demografin vad det gäller bröd versus alkohol uh, i jag Europa. Inte. nej, nej jag har inte tänkt. Då är det så här. Borde man egentligen göra grafiskt visa upp men, men du kan nog förstå vad jag menar. Uh, det är upp i norr. Mm. Så, så är, ju längre upp i no, norr du kommer i Europa desto mörkare blir brödet. Och mm. desto ljusare Klarare. alkoholen. Ja. Sen när du vandrar neråt I Europa, så siffrar du neråt så blir du liksom, ja, Då börjar vodka -bältet, här i norra Sverige, Norge, nor nor nor Finland och Ryssland mm. och det är stenhårt kolsvart bröd. <laughs> Nej, men alltså, Sen det kommer det neråt här, då är, hamnar du i Sverige så här, då är det då är det liksom då börjar det, ja, då är det groggar och, och skogar har du och sånt här, va? Sen kommer du ner i Danmark, Tyskland Då blir det öl och Ölet blir mörkare Och brödet blir bara vitare Då mm. är du sallorna i Danmark Och sen blir det vitare och vitare Formfranskan Och sen bara när du kommer längst ner då är, då är rödvinet Så jävla tungt Och mörkt Och brödet är så Jävla ljud. Helvete, det ligger något i det. Det, det, är, det var det. Jag har letat fram lite farmenfakta här. Det är den, den, den radikala vänstertidningen Aftonbladet här, som har en artikel från 2004-0204. Stöld ledde till storbråk i farmen. Deltagarna misstänkte varandra när sminkväska försvann. Fridas personliga sak, en sminkväska, spårlöst under natten på farmen. Deltagarna misstänkte varandra eventuella utmanare och produktionsteamet. Men sminket dök aldrig upp igen. I farmen igår kväll fick tittarna se Frida Norens sminkväska en morgon var spårlös borta. Frida hade sovit hos storbunden Pia plod ner och lämnat sminkväskan på sin säng. Den var helt borta. Det måste vara någon av deltagarna som tagit den, säger Frida Norén. en stor diskussion bland farmarna som varade i flera timmar. Anklagelserna var många bland grupperingarna. Men någon grundligare koll gjordes inte. Vi... Som kroppsvisiterar folk och kollar igenom deras väskor Vi släppte det bara Säger Magnus Abramsson, projektledare Sminket är fortfarande spårlöst Tjum. Vi vet inte hur sminket försvann eller vart det tagit vägen Säger Fredrik Arefalk, exekutiv producent för Dockesåpan Sminkmysteriet kommer ändå att bli en följetong i Dockesåpan